Laialdi serbitzuak elgarrekin hobekiago laniean hartzia da xedea. Hortarako helikopteroak nahi dira hiru eskualde jurietan hobekiago baliatu elkarlagunduz. Helikopteroak pausatzeko guneak nun eraikiko diren eta zer moldetan antolatuko diren egitendauku Nafargoko Gobernuko Segurtasite Zibiliko zuzendaria den Isabel Anautek. Bueno, herrietan herrien inguruan eh, jarri nahi ditugu Batzuk bat dira, zenbait harritan bat dira, heli superfizia ditzen dugunak, eta beste batzuk sortu nahi dira. Erri inguruan behar dira, e, leku horietara, kontutan izan behar da, bat eta kotxeak iritsi beharra direla ere bai, zauritu bat edo aixo bat eraman behar denean, helikoptera berdu horlako leku bat, leku seguroa, eta kotxezen ambulantziaz iritsi daiteken lekua izan behar du gainera. Jakin behar da, Europatik, bi milioi eta erdi euro ungituko dela proiektu horren zat, iru urteetan baliatuko dena, eta hori lotuko den beste sedea da, programa informatikoen sortzea lagialdi zentruen komunikatzeko elgarren artian, baita ere langileak trukatzea serbitzu ezbertinen artian.